det er dig, der har planlagt det, Jon. Altså, en af de ting, som så vidt jeg kan øh, læse på øh, de der store idrætsforeningens øh, hjemmesider, det er, at yoga er en ting, som er i stille og rolig vækst i alle lag af det danske samfund. Mm. Og derfor tænker jeg, jeg havde sådan lidt også nogle fordomme om, hvad går det ud på det der? Hvem er det? Hvordan foregår det? Og derfor tænkte jeg, at øh, vi skulle ud og prøve noget yoga. Ja, Igen, jeg føler, jeg har haft en meget øh, bred idrætsundervisning i gymnasiet. Det var sådan noget, vi lavede øh, lidt. Jeg har aldrig prøvet det på den måde. Det var faktisk noget, der jeg ligesom flyttede til, hvor jeg var sådan, jeg skal starte i et yogastudie. Det er simpelthen noget, jeg skal gøre. gjort. Og jeg har fået det gjort det? Nej, det har jeg ikke. Jeg har aldrig nogensinde trådt ind i et yogastudie. Men øh, det passer jo meget godt til, hvad jeg ligesom sagde lige før musikken. At øh, det her program får mig til øh, at tage nogle steder hen, jeg aldrig havde regnet med, at jeg skulle stå. Altså, jeg tror, det tætteste, jeg rigtig har været på, det har været sådan i 8. eller 9. klasse. Der var en af lærerne på den der skole, hvor jeg gik, sådan en lille skole, hvor rigtig brugte rigtig meget tid på tai chi og sådan noget. Så kom hele holdet bare der ud på fodboldbanen, og så skulle jeg lave tai chi, Og det var da spændende, men jeg vil sige, at min forvirrede teenager tænkte også bare, What the? Og jeg tænker, og så vidt jeg ved, så kommer øh, altså den der tai chi-tradition og yoga-tradition, de, altså, de kommer helt forskellige steder fra, så vidt jeg ved. Ja. Yeah. Jeg tænker, hvis de ligner hinanden, så er der jo i hvert fald noget med måske øh, bevæge sig langsomt, være opmærksom på sit åndedræt, ikke lade sig forstyrre en masse ting, som jeg tror helt sikkert kan være værdifuldt. Og igen, tror jeg, det har på en eller anden måde en tendens til at rive, eller i hvert fald sådan, synes jeg, når jeg har hørt det omtalt, at det kan rive en ud af sådan en øh, mål-middel-værdikæde med, at du skal gøre det her, fordi så det her. Jeg er sikker på, at hvis man finder den rigtige California Tech Valley, øh, Silicon Valley, Silicon Valley ja. øh, guru, som vil sige, om hvis du giver dine medarbejdere yoga-timer, så bliver de sikkert mere effektive, fordi et eller andet. Yeah. Æ, jeg er ikke sådan en Nej. fra Silicon Valley. Så, øh, Ej, så gud skal takke, det. Så altså, jeg tænker, hvis man virkelig vil, kan det sikkert blive sat ind i den her middelagtige måde at tænke det på. Ja. Min fordom siger mig, at de folk, som selv gør det, det er sådan det stik modsatte. At de vil sige, om det er ligesom en god ting i sig selv, yeah. at få ro og komme i kontakt med sig selv. Præcis hvad det så egentlig betyder. Yeah. Øhm, ja, det er rigtigt nok. Og det, det kan jo sikkert betyde alt muligt, måske endda også øh, forskellige ting for forskellige mennesker. Det er sådan nogle ting, som gør, at jeg synes det er spændende. En anden ting, som jo altid er spændende, når man prøver nye ting, det er jo selvfølgelig også at finde ud af, hvem er de andre? <laughs> hvem er det, der gør det der? Ja. Og så vidt jeg kunne læse, så er det, hvis man tog en tilfældig øh, yoga-dyrker, mm. så er det jo nok en kvinde, som er øh, mellem, øh, jeg tror det var 20 og 35. Ja, det passer sgu nok meget godt. Og det, Så det er der måske noget belæg for. Min, hvis jeg skulle lægge lidt det oven i hatten der, det er, at der måske også er folk, som er lidt mere spirituelt indstillet. Hvad? Yeah. igen? Og det, det kommer sikkert også i mange udgaver. Hvor, har du nogle fordomme i den her retning? Mm, jeg tror, at du taler ind i noget meget rigtigt. Jeg tror, vi snakkede om med klatring, at det sådan er, der er sikkert også nogen, der sådan lever hele deres liv efter. Hvordan, altså det der med, hvornår og hvordan de klatrer. Og det der vil der jo altid være, ligegyldigt hvad man laver. Men hvor jeg tror, at langt er delen, som gør det, fordi det er et frihum. Det er der sikkert også folk, der gør med yoga, og det er der... Altså, jeg ville dyrke yoga, for jeg ville synes, det var afslappende sådan Men jeg tror, at der er en stor del, der ligesom... Det bliver en helt lysdel for dem. Så bliver de også spirituelle, og så går de også i det rigtige tøj, og så, eller det tøj, der ligesom hører til, og altså, det der med yoga. Og så begynder de også at, at læse, og det er sjovt, du ligesom siger det der med, at der er sikkert nogen i Silicon Valley, som siger, at dine medarbejdere skal have yoga, fordi det effektiviserer deres arbejde. Det er sådan den der super kapitalist-mindset med sådan, at man gør alt for at bare effektivisere arbejdet. Hvor jeg tror, at yoga i sin måske mere rene form er måske lidt modsætning af det. det er sådan, hvor, altså det der med, hvordan man kommer ned i gear. Og det handler ikke om at øge og effektivisere, men at trappe ned. Det er i hvert fald bare min, øh, måske også lidt fordom omkring yoga. Jeg tror at måske også derfor, jeg synes, det har været lidt spændende, men at min kalender har simpelthen været forfyldt. Nej, det er sådan, det er ret omfattende. Det er sådan, hvis du laver yoga, så laver du yoga. det tror jeg ligesom også. Det er også lidt en fordom, jeg har, mm -hmm. men for mig, når jeg sådan lige tager tænkehatten på, så er det jo ikke oplagt, at, at det nødvendigvis er sådan der for alle, eller måske endda for de fleste. Det kunne også, jeg kunne da sagtens forestille mig, at folk kunne have et meget mere øh, altså stille og roligt tilgang til det der. Når man, øh, øh, min ven går til fodbold, og øh, ham der går til yoga. Nå okay, det er lovligt. Så gør man det altså. Ja. Æ, så dræber man <laughs> men bare men, altså. bagefter. Jeg tror bare, at... At i modsætning til fodboldkulturen, så tror jeg, der er en helt anden sådan holistisk kultur blandet med yoga. Hvor fodbold er måske mere sådan, at vi spiller en kamp og drikker noget øl med, no øl med drengene. Hvor at jeg tror, at det er jo også meget fordomsfuldigt, jeg aner ikke en skid om det. Fordi jeg kan sagtens stå her og gøre mig klog på det. Øh, hvor jeg kunne forestille mig mere, at hvis man dyrkede yoga, så var det mere måske, at man øh, turde at drikke en kop ud af te efterfølgende. Og nok ikke øh, en bajer. Også selvom de to ting sagtens kan blande, og hvis jeg dyrkede yoga, havde jeg måske været den, der dyrkede yoga, så drikke bare efterfølgende, hvis det var en fredag. Men jeg tror bare, der er mere en mere holistisk, tilbagelænet i et med naturen, så siger jeg i gået øjne, livsstil forbundet med det at dyrke yoga. Som jeg tror, jeg synes er ret nice. Jeg tror ikke, jeg vil have noget imod at leve lidt mere holistisk, hvis man kan sige det sådan. Tror du, det ville være en god idé, hvis flere danskere i gennemsnit brugt mere tid, det vil sige sandsynligvis mere end ingenting på dyr yoga? Ja, uh, yeah. jeg tror, at de fleste danskere, det tror jeg ikke kun gælder yoga, jeg tror, at de fleste danskere vil have rigtig godt af at lave noget andet end at komme ud og røre sig lidt og lave noget andet end at arbejde. Så jeg tror, at det er sådan meget gængst. Yeah. En sjov observation, vi kan gøre herfra allerede, mm. inden vi går i gang, synes jeg er en sjov lille sproglig detalje, ja. som er, der er en masse aktiviteter, som på en anden måde er noget, man gør. Man spiller fodbold, eller man går til klatring, det er, eller må, måske har det sit eget verbum der, man spiller, man klatrer, man et eller andet, men yoga, ja. det er noget, man dyrker. Ja, ja. Lige da du sagde det, så tænkte jeg, at det ikke er rigtigt. Altså alle de andre, så jeg ligesom... ved ikke om den, ligesom den der sproglige ting jo. betyder noget for den måde folk går ind i det på. Ja, det passer nok også meget godt med, at, at jeg måske meget fordomsfuld har sagt, at, sådan, at det er en livsstil, fordi det er ligesom det, det, der er jo ekstremt mange facetter i hele i hele den her yoga at man kan være spirituel, og man, der er sikkert også mange flere, der spiser meget sundere, og mere plantebaserede, og krystaller, og alt sådan noget. Ikke for, uh, det har jeg også selv en gang en tendens til at, at, at tro på. Så, uh, meget sårbart faktisk, fordi jeg har fået lidt shit for det før. Men det er meget mere en dyrkelse, end så meget andet sport tror jeg. Det har jeg nok ret i. Og som det jo ofte er, når der er mange, der dyrker et eller andet. Mm. Og specielt, når det er noget, som kulturelt set altså, ikke kommer fra den her del af verden. I hvert fald ikke i en, sådan en ældre udgave. Nej. Måske i en nyere udgave er det måske mere blevet en vestlig ting, men for lige at læse lidt op på det, så opstår der jo helt sikkert forskellige udgaver af det. Hvor, at, så vidt jeg kan forstå, så de her forskellige udgaver, de lægger ligesom vægt på forskellige ting. Og præcis hvilken en som vi ender med at komme ud og prøve, det er jeg faktisk rigtig øh, spændt på at finde ud af. Ja. Æ, fordi der var for eksempel Hatha Yoga, jeg håber jeg udtalede det rigtigt, som mere var sådan noget med værktrækning, det, man gjorde det langsomt, så det skulle være afslappende. Uh, og så var der Vinyasa Yoga, ja. som, jeg tror, det var sådan noget med flow, hvor man mere skiftede positionen øh, oftere, som var mere noget med, at man kunne øh, svede. Og så faktisk i beskrivelsen af den der, der stod faktisk, at det kunne forebygge skader. Så det kunne da godt være, at det ligesom blev et middel til at være bedre øh, hvad ved jeg, betonarbejde, så ens ryg ikke gik i stykker eller et eller andet. Ja. Øh, okay, eller rigtig. hvis man bare gerne ville spille fodbold, så ja, ja. fik man ikke skader eller sådan noget. Det, så det blev det et middel jo. Og så var der øh, yin yoga, mm. som hvor der, som også var langsom, men hvor de skrev der var mere fokus på sådan noget øh, meditation og arbejde med bindevæv. Men selvfølgelig øh, kan der opstå inflammation i det her væv også. Og det kan være, at det her det kan, kan, hjælpe med det. kan hjælpe med det, eller at gøre det stærkere. Eller sådan. At det, hvis der det er sgu der er meget nice. Og igen, så er der sådan en sjov ting med, at hvis man siger, at det her det er den her form yin-yoga, hvis det er godt for bindevævet, så er det sjovt, at der er sådan en, en videnskabelig tilgang, hvor jeg tænker, en beskrivelse af bindevævet, i hvert fald oplagt, har en, sådan en gængs fysiologisk videnskabelig beskrivelse. Yeah. Så jeg er spændt på, ligesom, hvordan vi kan opleve noget sprog og noget kultur, og nogle måder at tænke på, om de sådan, hvordan de hænger sammen, når man er ude og gøre det der. Det er jeg simpelthen rigtig spændt på at finde ud af. Igen, hvordan det bliver endnu en gang at opleve det her yoga, hvor man jo, som jeg forventer det i hvert fald, ikke gør ting sammen, men ved siden af hinanden. Yeah. Så i hvert fald den udgave, jeg gør sammen. Ikke? Yeah. Æ, altså... Hvor man tænker... Altså, fordi jeg tror, jeg tror ikke, jeg er særlig smidig. Æ, så tænker man, jeg kan ikke... Jeg er ikke særlig smidig, eller jeg kan ikke holde den, eller nu er jeg svag, nu er jeg lige nødt til at sidde lidt mm. ned, eller... Jeg tror, det bliver fucking hårdt. Altså sådan, om man kan føle sig... Øh, grim, eller forkert, eller ikke fed nok, eller... Øh, måske for fed, eller hvad ved jeg? Øh, altså, den, <laughs> yeah, yeah. altså sådan, der... Igen, min forventning er da også, at det er, øh, ja, at det er forholdsvis smidige kvinder, som øh, holder ved der. Ja, og som er henne i et lokale, hvor et, de står på sådan en gong-gong, så er der sådan noget musik Hej, <laughs> undskyld. Jeg tror, jeg tror, at måske det ikke kun mig, der lige skal udfordre mine fordomme lidt her. Ja, måske På den måde er det også Nej. en god aktivitet for dig. Og jeg siger det, ikke også? Fordi øh, det har jo ikke noget... Men jeg, jeg tror bare, jeg føler, at det er meget af, af sådan noget meditation, yoga, spirituelt falder i samme båd. Og det er fordi, jeg er jo frivillig på Røskilde i år. Mm. Og der er sådan en frivillig village. Og der kan man... Øh, der kan man tage til alt muligt. Man kan både få massage, man kan dyrke yoga. Og så en af de ting, der jeg var der sådan efter, jeg havde været bad at man kan også få gratis bad, det er mega luksus. Det var, der var sound healing. Sound healing? Altså, lydhealing er det jo så. Og det var øh, en dame, og hun er sikkert super dygtig, og jeg ved virkelig, hvad hun gør. Det var også rigtig rart. Altså, sådan, det var så dejligt, og det var lige, inden jeg skulle bare arbejde på Roskilde, jo. Men det var sådan noget, hvor vi lå på sådan lidt ned på jorden, og så var det hende, der rundt med en gong-gong, og sådan en gong, -gong og, sådan dum, og så og vi skulle sige sådan nogle, nej undskyld, jeg skal ikke gøre i med noget, men jeg kan huske, jeg <lød> synes, det var meget grænseoverskridende, og jeg følte mig meget dum. Jeg følte mig meget ude af det, jeg plejer, sådan måske min lidt i jeg. Det var virkelig sat på prøve. Og så var det, at hun havde sådan en sådan regnstav, og hun gik rundt og så lavede sådan nogle lyder, og der var nemlig også noget visken i baggrunden, svag sang. og tror bare, det er det, jeg forbinder med det. Det var rigtig rart, at efterfølgende følger man nok også veludvildet. Hun sagde, det var ligesom et indre bad, vi skulle forberede os til. Okay. Yoga er sikkert 100%, 100 ikke det samme. Jeg tror bare, jeg forbinder med, det, med altså, det hele. Det kunne være, at der er en eller anden form for yoga, der er sådan der, og så er der en anden form for yoga, der er helt anderledes. Ja, du har helt sikkert ret. Det... Jeg føler, jeg har... Jeg har, jeg har jeg, tror, jeg føler godt, jeg kunne pisse nogen af med alt det, jeg har fortalt. Det tror jeg sagtens. Men, og derfor synes jeg også, at det er vigtigt at være åben ja. og, og, og tage ud og tjekke det ud. Altså, og det er jo derfor, vi prøver det. Hvis vi, øh, hvis vi kan love hinanden at være åbne, og at ja. øh, det er okay at sige, der tror jeg nok lidt fejl der. Og det kommer jeg helt sikkert på. Og jeg vil sige, en anden god ting det er, at øh, jeg øver mig i hvert fald på at indrømme noget altså, fejl, og det kommer jeg helt sikkert til at gøre her. Så det er meget klart. Jeg glæder mig i hvert fald til at snakke med dem, vi skal snakke med næste gang. Jeg tror, det sidste, den sidste overvejelse, jeg lige vil introducere her, ja. før vi rykker videre og ses til en omgang yoga, ja. det er en anden ting, jeg har tænkt på, som potentielt set nu vi se, kan adskille yoga fra andre af de aktiviteter, vi har lavet. Det er, at specielt med yoga er det måske vigtigt, at man ikke bare gør det en gang. Hvis du tager ud og spiller en fodboldkamp, så kan det være meget sjovt, altså. Og det er fint nok. Det kan godt være, at du kan gå til det. Hvis du tager ud og klatre en enkelt gang, så har du det bare fedt. Hvor, igen, jeg går ind til det her med at tænke, okay, det bliver fedt at prøve at udforske, men at det bliver svært at opleve det helt øh, på en gang. Ja. Og det er jeg spændt på at høre, hvad de folk, vi kommer til at tale med derude, øh, hvad de siger til det. Mm. Fordi det her, det, er jo, det vil være en meget anden tilgang, end det, som du lige sagde, det der med, hvis det faktisk er, hvis det er en god metafor at sige, at man tager et bad, når man, altså det er da meget fedt at tage et bad, så bliver man ren så man er klar. Det, det er jo sådan en mere en engangs ja, ja. ting, indtil næste gang selvfølgelig, men altså, hvor jeg tror jeg tænker yoga anderledes. Mm. Og det er da også spændt på at snakke med dem om. Helt sikkert. Jeg tror også, det er sådan noget, især i dem der, som de der slags yoga, hvor det er sådan noget præventivt noget, så tror jeg helt sikkert, at, at det her ligesom har, har et langt større effekt, jo, jo oftere man gør det. Men det bliver mega nice, og det kan også være, at nu har jeg sagt det mange gange, føler jeg, at jeg har sådan, det er nice, det vil jeg gerne prøve igen. Men det kan sgu være, at det bliver bidt af det. Og få, at få gjort det ned oftere. Jeg tror, du har helt ret i, hvad du siger, Jon. Alle de her ting, ja. det glæder mig rigtig meget til at finde ud af. Ja. Men før vi lige øh, tager endnu en rejse i rummetid ja. øh, ud til noget yoga, så skal vi lige høre noget musik. Og jeg tænkte, at vi skulle høre noget Lidt mere øh, nede i tempo, stille og roligt, fordi det er nogle af de øh, associationer, jeg har med yoga. Helt sikkert. Og her, der kan jeg bare rigtig godt lide øh, Bremer med McCoy. Og de har meget passende lavet et nummer, som hedder Ny Begyndelse. Hej Ida. Hej Jon. Hvordan går det med dig? Det går okay. En lille smule øh, måske det på stemmen. Jeg er måske blevet ramt af en, en mindre forkølelse, har haft en lille smule halsbetændelse, men jeg er ovenpå, jeg er okay igen. Jamen det er vel ja. også bare sæson og vinteren, der passer til det der. Ja, og så ja. har jeg ekstremt nødt med at få en forkølelse, det er okay. virkelig et problem. Men uh, hvad med dig, hvordan har du det? Jo jo, jeg føler, det er vinteren. Jeg tror også, jeg har den obligatoriske ja. mm -hmm. en gang imellem, men uh, ellers tror jeg, så er det okay uh Stil rolig. Jeg tror ikke jeg har gjort nogen store nye ting siden vi var i studiet sidst. Nej, det jeg måske lidt jeg har. Ja, altså Lidt en, jo... en kort udgave. Lidt en kort udgave. Sidste gang har, har jeg jeg har jeg har lavet noget nyt." Nej, det har jeg ikke rigtigt. Den her gang, siden vi så hinanden sidst, og det var nok også et stykke tid siden, der har jeg været i Bruxelles, hvor at jeg for første gang planlagde en studietur for andre mennesker, Så vi var 50 mennesker, og jeg havde en øh, an del ansvar for og så har jeg været i Moldova, min første gang i sådan Østeuropa, tror jeg. Wow. Og alle nåede derhen, alle kom tilbage? Alle nåede derhen, alle kom tilbage. Det var ikke mig, der havde ansvaret, da jeg skulle til Moldova, men der var jo sindssygt stor snestorm, og det snærer også i dag, og min søkker er blevet helt våd på vejen herhen. Nå. Men øhm, vores fly var forsinket på vej hjem fra, øh, fra Moldova, så det var lidt, øh, lidt nervepinde, så vi overvejede lidt, hvad vi skulle, vi skulle mellemlande i vin. Så vi var sådan, okay, skal vi så også tage på kæve-yoggebarnet? Wow. Men vi nåede alle sammen hjem helt skidt til København. Så det var, det var rigtig dejligt. Ja. Fedt. Og øh, heldigvis, så er du nået hjem og i god tid. Simpelthen. Og øh, i dag, der er vi taget fra studiet hele vejen til Gentofte. Ja. For at lave noget øh, yoga. Simpelthen, der og... har jeg aldrig været her. Jeg har heller aldrig været her. Vi sidder i et rum, måske kan man fornemme på akustikken, at der ikke er vildt meget til at absorbere øh, lyden i væggene. Mm. Gulvet er helt tomt, bortset fra et par måtter, yeah. og Ida og jeg. Og udover over os to, så har vi også øh, Nana med os i dag, som skal vise os, hvordan øh, det yoga virker der, og snakke lidt om, hvad det går ud på. <laughs> Hej Nana. Kan hey du jo. lige øh, fortælle lidt om, øh, hvem du er? Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Nana Cecilia Halmsted-Kongsholm. Jeg er 39 år gammel, er det lykkedes mig at blive. Jeg øh, har en baggrund i filosofi, har forsket i filosofi og folkesundhed i mange år. Så øh, sådan super nørd har jeg altid været. Og så er jeg også yogainstruktør. Jeg har øh, dyrket yoga de sidste 10 år, tror jeg, haft det som en... Sådan en, en side ting ved siden af alt det, jeg har lavet, været en god modvægt til alt det der hovedarbejde, jeg ellers har lavet. Og så øh, besluttede jeg mig for nogle år siden, om at det kunne være ret fedt at dykke lidt mere ned i, hvad det der yoga er for noget. Altså fordi jeg havde en idé om, at det ikke bare var, at man står og laver nogle sjove, mærkelige stillinger, men der også er et helt sådan idé, hvad de sæt bagved, som jeg gerne ville dykke ned i, også med min filosofiske baggrund. Ja, så jeg uddannet mig til yogainstruktør, og jeg sidste år. Og jeg havde egentlig den her idé om, at, at det skulle være for min egen skyld, jeg skulle bare nørde igennem, og så kunne jeg bare mærke, at da jeg begyndte at undervise, fordi som en del af uddannelsen, der skal man undervise andre, jeg kunne bare mærke, at det gav noget, noget jeg aldrig havde oplevet før. Altså det her med at gøre noget for andre på den her måde, og hjælpe dem til at komme et bedre sted hen i sig selv. Det var helt ulig noget, jeg havde prøvet før, og det bliver jeg simpelthen nødt til at forfølge. Så du er yogainstruktør. <laughs> Fantastisk. Laver du det her fuldtid? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Jeg, jeg forsker 25 timer om ugen, og så har jeg en konsulentvirksomhed ved siden af, inden for Bioetik, som bygger oven på den forskning, jeg lavede dengang jeg lavede filosofi. Og så har jeg den her lille yoga ved siden af. Så også travlt beskæftiget. Oh, yes. Men uh, det, er måske, det der yoga, når du, ligesom du siger, det er måske meget godt til at wind down. Altså ja, yeah, jeg er helt klart hænderne fulde med ting, men jeg kan mærke, at det giver... Altså, de her ting, de giver hinanden så meget, at jeg kan mærke, at jeg bliver en bedre forsker, fordi jeg dyrker yoga, og jeg er en bedre yogalærer, fordi jeg forsker. Altså, det har en fantastisk vekselvirkning. Wow. Nej sådan så, helt symbiose. Fuldstændig. Smukt. Og det er også altså, det, er også det jeg, som jeg mener, at yoga kan. Altså, det er mm. sådan en... Det kan give noget til, hvad end det er, man laver. Så wow. Det, uh... Så lige den første ting, lige mærke... Skal huske, at vi har talt meget om det der med at være sådan øh, kontormus eller yeah. sidde med en computer hele tiden og være bange for, om ens holder, fordi man skal skrive. Yeah. Der kan jeg rigtig godt lide øh, dit ord, når du siger hovedarbejder. Mm. Lave arbejde, som foregår meget i hovedet på den måde. Mm. På en selv og, og på andre. Det er i hvert fald også noget, vi har talt om. Øh, ved mm. tidligere afsnit er noget, som har givet noget, når vi har været ude og lavet de her andre ting. Måske ikke lige Counter-Strike måske, men i hvert fald mange <laughs> af de andre ting. Måske også Counter-Strike, hvem ved. Og noget meditativt i det, tænker jeg. På en eller anden måde. Kan der være? Yeah. Nej, det synes jeg ikke. Det var ikke min oplevelse. Det var heller ikke det, man sagde. Nej, jeg følte også, det var ret stressende. Ja, ja. Men Men, det var men, men en fed og, og et godt fællesskab også der. Helt men det seriøst. der med at være i, altså være i den situation, man er mm. i. Det er rigtigt. Man glemmer øh, alt andet. Ja, præcis. Ja. Vi skal i gang med at lave noget yoga. Mm -hmm. Og jeg tænker, at der er mange, som har... Måske en eller anden idé om, hvad yoga er, selvom de måske ikke har prøvet det, fordi der er nogen, man har set, nogen, der har gjort der taler om det. Hvad? Ja. Kan du give os en uh, kort udgave af, hvad er yoga egentlig? Ja, altså når, man, altså når man stiller spørgsmålet, hvad er yoga, så tænker folk nok ofte på alle de her fysiske stillinger, man kan stå i. Og det er, det er også yoga. Men yoga er, altså det er bare en lille del af yoga, den fysiske del. Øh, yoga er, hvad kan man sige, et, et system af øh, tænkning og bevægelse, øh, sådan en, en guide til, hvordan det er at være menneske, eller hvordan man øh, bliver bedre til at være menneske, eller hvordan man bliver bedre til den her menneskelige tilstand, som, er, som jeg er i. Det stammer fra Indien for mange år siden, er de fleste enige om, der er meget stor enighed, hvor og hvordan, når og så videre. Mm. Det man ved med nogenlunde sikkerhed er, at det primært var mænd, der dyrkede yoga dengang, back in the day. Og det er jo også meget interessant, når man kigger på hvem, der meget dyrker yoga i dag, og hvordan den gængse yoga er. Ja, og det var nok også et meget andet samfund, vi sidder her i dag, Præcis. end den tradition, der blev udviklet ja, langt væk for lang tid siden. det kan du sige, men det, der er interessant, det er, at Altså, der er faktisk ikke så meget i vores menneskelighed, der ændrer sig. Altså, vi render stadigvæk rundt med et ego og bliver drevet rundt af vores drifter og vores efter nyt spændende. Vi søger stadigvæk væk fra det, der er ubehageligt. Og det er sådan set præcis det samme, som det var for 2 3 fire år siden. Og det er yoga en rigtig god guide til at blive bedre til at håndtere. Så det er måske faktisk mere relevant end nogensinde mm -hmm. at dyrke yoga i det ja. uh, samfund, vi lever i dag. Præcis, og også som du sagde, Jon, før, altså det her med hovedarbejde, altså vi lever virkelig i et videnssamfund, og vi, altså det er jo hovedarbejde, der er i allerhøjst kurs, altså det der med at lave noget med, med kroppen og med følelser og sådan noget, det er, det er ikke lige så højt værdisat, kan man sige, sådan meget firkantet, jo, jo, helt ikke? Og, øh, og jeg tror på, at det har en pris, hvis man beskæftiger sig meget med det, som både som individ, men også som samfund. Altså hvis vi ligesom er meget i den ene eller anden spektret, så giver vi køb på noget af vores menneskehed og lider. Og man kan også, hvis man kigger på verden, altså vi har det jo ikke skide godt i dag alle sammen, vel? Altså man kan se verdens tilstand generelt, du kan se på unge børns mentale sundhed, altså det ser ikke pisse godt ud. Og, øh, og så kan man tænke over, om det har noget at gøre med den måde, vi lever i. Jeg kunne godt drøm om, at der er en modgift, en modvægt til det. Hvis der er en eller anden øh, mulig øh, modgift til al den her brede kamp af dårligdom, der er øh, over folk i nærheden også, eller måske folk, der ligner os i hvert fald, kan du sige, hvad er det yoga gør for dig, som du tænker, det også kunne gøre for alle mulige andre, der måske kunne hjælpe dem på de her forskellige måder? Mm -hmm. Det gør mange ting. For mig, yoga får mig ned i min krop, og får mig ned i sådan alle de ting, jeg er, som ikke bare er mit hoved og det, jeg render rundt og laver ude i mit intellektuelle liv. Mm. Det får mig væk fra mit ego, eller det giver mit ego en pause. Det, der sker, når jeg sætter mig eller stiller mig på min yoga-måde, det er, som om jeg finder ind til sådan en lille kerne af mig selv. Noget, som er det samme ligegyldigt hvad. Noget, som er... Fuldstændig ligeglad med, hvad jeg render rundt og præsterer, eller ikke præsterer, og hvordan jeg ser ud, om jeg har en dårlig hård eller hvad nu. Der mm -hmm. er sådan et eller andet grundlæggende konstant i mig. Og så den der, som gør det mindre vigtigt at rende rundt og have alle de her pursuits, som man ellers har, som, øh, som driver os som mennesker som, altså med forbrug og konflikter og alt sådan noget, som ofte er i gangsat. Er der sådan en, en lille sidenote her, som er, at uh, Ida og jeg har været med til at opfordre folk til at gøre en masse nye ting, og jage alt muligt nyt hele tiden, som bare <laughs> gør dem stresset? Uh... Nej, jeg tror, nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg er stor fortaler for det der med at kaste ud i noget nyt. Det gør jeg jo også selv, og så jeg er jeg som sagt kæmpe, kæmpe nørd. Altså, kan jeg mm. ikke vide nok, om verden kan kaste ud med alt muligt mærkeligt. Og jeg tror, at det der med, at du er villige til at sætte dig selv, som I gør, altså i den der nybegyndersted, og træde væk fra. Eller altså at sige, der er noget, jeg ikke ved, der er noget, jeg kan lære, der er noget, jeg kan blive bedre til. Det tror jeg er enormt vigtigt, at man hele tiden har den der tilgang til livet, at man ikke tror, man er enormt klog på et eller andet, fordi så er det, det bliver rigtig farligt. Mm. Yoga arbejder jo meget med det, der, man kan kalde beginner's mind, at man går til alting, altså går til alle stillinger, selv hvis man har lavet yoga så meget i 10 år hver gang man laver en stilling, så udforsker man den, som var det første gang, man gjorde det. Wow, det er faktisk perfekt til <laughs> det, okay. vi laver. Ja, ja. Vi snakkede også meget om, øh, lige inden her, at, at, øh, at den, ligesom, de fordør, eller den måde, vi ligesom, ser yoga på, er meget sådan, det er ikke bare noget, man... man vi snakkede om, at ligesom, så går man måske til bouldering, eller så, så synger man i et kor. Men man ser altså, at man dyrker yoga. Mm. Fordi at, at vi har ligesom en, en idé om, at det her med at, at dyrke yoga, det mm. er ikke bare, at man dukker op hver mand, og klokken 20, så gør man det i en time, og så tager man hjem igen. Det er sådan, altså det opsluger, ligesom, mm. med sådan, det hele, som du snakker om, med, med mindset, og, og med en eller anden form for livsstil. Mm. Hvor, hvorfor tror du, at man kan blive så grebet af det, på den måde? Jeg tror, at, det, og her taler kun ud fra min egen oplevelse. Jeg oplever, at det er, jeg vil ikke sige, det nemmere at være i verden, men det er en, øh, jo, på en altså, jo, måske bliver det nemmere at være i verden, når at man har den her tilgang til det, når man ikke, jeg vil ellers sige det på en anden måde. Altså, det er helt rigtigt, du siger. Altså, yoga er, altså, du, jo, du kan så godt, selvfølgelig godt dukke op til en træningstim hver aften klokken, eller hver mandag aften klokken 20, og gøre det, og så siger du du dyrker yoga, men det er også som jeg sagde før, så altså yoga er jo ikke bare de fysiske stillinger, det er jo også et helt etisk system. Du har altså en masse principper for, hvordan, hvordan du forholder dig til andre, hvordan du forholder dig til dig selv. Og ikke ud fra en, det skal du gøre, for ellers kommer du i helvede, men fordi du har det bare bedre, når du gør det her. Altså for eksempel er et princip om ahemser, som betyder ikke vold eller ikke skade, som er, det, som er det første etiske princip. Og det er noget, jeg personligt tænker meget over. Altså at have den her bevidsthed om, at det ikke kun er handlinger, der kan skade, men ord kan også skade, og tanker kan skade. Så det der med at have en kontinuerlig bevidsthed om, hvordan man gebærer sig i forhold til, hvordan man taler med andre, handler over for andre, tænker for andre. Så det er bare et eksempel på, hvordan... Mm. Det er jo ikke noget, der kun foregår i mandag aften kl. 20.00-21.00. 20. <løb> det kan man selvfølgelig godt, men jeg tror, at... Altså det er i hvert fald ikke det, der er, der okay. er ideen. så Det er måske ja. svært at komme udenom. Jeg tænker, øh, det var en rigtig fin intro her, nu har vi lige fået de første ting på plads. Før vi lige hører lidt lækkere musik, og før vi lige øh, på den anden side det skal lave lidt yoga, så jeg vil jeg godt lige tænke mig at høre, hvad er det, vi skal lave nu? <laughs> ja. Hva, hvad er det, vi skal have gang i? Ja. Jamen, øh, jeg tænker, vi, øh, vi tager det helt ned til sådan basic for nybegynder, Men altså... Så vi skal lave en klassisk yoga-time, som jeg vil lave til begyndere. Så øh, og for mig er, som du snakkede også om, Ida, altså meditation er også en del af det. Jeg bruger noget meditation, jeg bruger også noget åndedrætsteknik, der hedder pranayama, som vi også skal snakke om senere og nørde lidt med det. Mm -hmm. Så det er en god kombination af ja, lidt landing, lidt finde sig selv på modten, lidt tune ind, lige engagere vejrtrækningen, nervesystemet og så lidt bevægelse. Jeg kan vi kommer igennem nogle klassiske yoga så I lige får sådan noget der helt basic, så I ikke kan sige, at I ikke har lavet hunden og trekanten og det de her ting. Så øh, okay. krigeren. Er præcis, ja, krigeren nemlig. I en af mine yndlings, faktisk. Okay. Øhm, og, så er der også, øh, og så kan jeg også lige nævne, at jeg plejer altså til at rettelægge mine timer, sådan, så der er den her vekselvirkning mellem, forskellige energier. Så vi starter meget stille og roligt, bygger det op til noget mere kraftfuldt dynamisk, og så kommer man ned igen. Og det er også en af de ting, vi træner i yoga, det er at være med de her forskellige energier. Og det er, at vi gør det i det her Savvy Space. Det gør så at vi er nemmere ved at håndtere, når det bliver lidt stressfyldt, ude i virkeligheden. Mm -hmm. når vi, altså de ting, man laver på måden, kan man applicere til sit liv uden for morden. Det kunne jeg godt bruge. Jeg glæder mig <laughs> vildt meget. Fedt. Jamen... Øh... Jeg synes, at vi lige skal starte med at høre Blue Foundation As I Moved On. Og så, når vi kommer tilbage fra det, så har vi prøvet at lave lidt yoga. Og så synes jeg, at vi skal snakke lidt om, hvordan det har været. Skal vi ikke gøre det? Aftale. Fedt. Yeah. Velkommen øh, tilbage efter musik, og for os en, øh, en smule yoga, ikke? Måske bare en mere end en smule, så sådan en, øh, en yoga-oplevelse, tror jeg mere, jeg vil sige. Jeg synes, min tidsfornemmelse fucked lidt op. Ja, øh, Meget. At det føles da os som hårdt og langt og intenst, men også, og så var der gået mere end den time, øh, du havde lovet os natt. <laughs> tak for det. Det var da også vildt nok. Ja, det er rigtigt, det er, tiden gik exceptionelt hurtigt, og jeg føler også, at jeg er måske en lille smule mere sagt nu, fordi at man lige har været inde i den der boble af, at man ikke talte, og man rørte sig bare, man tænkte meget. Så det kan godt være, at man bliver en lille smule mere sagt i det. Puha, det var, jeg synes, det var dejligt. Jeg ved ikke, jeg tror, vi har lidt forskellige opfattelser. Jeg har vist talt lige kort om det, de der var færdige. Jeg sad sådan op, og kunne næsten ikke stoppe op med at smile. Fordi jeg for første gang, i måske meget lang tid, da jeg fik jeg at vide, at man ikke skulle tænke på noget, at jeg faktisk ikke tænkte på noget. Øhm, det var enormt dejligt, det tror jeg ikke, jeg har oplevet. Måske i det sidste halve år. Øhm, der er stadig ting, der fylder, men det var som om, at, at det var okay, at de var et andet sted end, end lige her. Yes. Ved ikke. kan du? <laughs> jeg tror, jeg havde lidt en, en oplevelse af, at du må ikke tænke på en elefant nu det der der var irriterende i går det må du ikke tænke på lige, det der lige præcis det der som fyldte rigtig meget i går ja. det må du ikke tænke på så på godt og ondt så er det jo det der kommer frem med som var meget frem med, i mit sind i hvert fald mm. jeg tror det der hvor hvor jeg slipper de der ting det der mere når der så kommer noget andet i stedet for i stedet for at sige tænk på det der så sige eller hvad hedder det, nu skal du ikke tænke på noget. Så synes jeg, for mig virkede det mere at sige, kig det der sted på måten. Mm. Tænk på at trække vejret på den der måde. Mm. Så er der ligesom noget, der fylder opmærksomheden et øjeblik der. Mm. I stedet for at sige, lad være med at tænke på det, der. Altså, mm. det synes jeg, der. Der var jeg mere væk fra ikke at tænke på noget, synes jeg. Mm. Som en på en eller anden måde mere rar, distraktion, end at sidde og kigge på sin telefon eller spille lidt åndssvægt computerspil, eller sådan noget. Mm. Yeah. Ja. Jeg har set sådan et lille fjollet interview med en eller anden, det tænker jeg, meget øh, velholdt buddhistisk mugt, som jeg tror også snakkede meget meditation og sådan noget. Og han sagde også, om mange folk måske, tænker han specielt, han sagde det på sådan en sjovt, dårlig øh, engelsk accent, fordi han tror, han var fra... Jeg ved ikke, hvor han var fra. Anyway. Øh, ikke øh, engelsk. Og så... Øh, sagde han mange folk, når de tænker æh, meditation, det er meget svært. Høgh! Og så sidder han og klemmer øjnene sammen og Åh, det er svært, når man skal koncentrere mm. sig. Nej, nej, nej. Giv dit sind noget lav. Tænk på dit åndedræt. Mm. Så hvis lige du sidder og stener fem minutter, så er du godt militær. De mm. Ja, præcis. Æh, Det synes jeg var sjovt. Det sad lidt med mig øh, også i, mm. i den her oplevelse. Nu sagde du det, at du ikke ville gøre det, og nu spørger du om at gøre det alligevel. Mm. Du sagde, at øh, at du ikke ville øh, vurdere os og øh, mm -hmm. sådan noget. Og det synes jeg også giver fin mening. Men alligevel vil jeg gerne spørge dig, hvordan synes du, vi klarede den? Jeg synes, det lyder til, at I begge to har haft nogle vilde oplevelser. Så for mig er det det, var så Det er lidt, det, det, der er succeskriteriet. Det er, at I begge to har været i kontakt med noget, der betyder noget for jer. I var i kontakt med jer selv. Begge to. På godt og ondt, mm -hmm. kan man sige. På Måder, der var rare, knap så rare, men I begge kommet lidt nærmere i jer selv, og hvordan I egentlig har det. Er det, er det rigtig set? Det tror jeg. Altså, jeg, sådan, jeg har nogle ting, jeg ligesom skal lavet, jeg lave, jeg skal gøre klar til weekenden og sådan noget. Og sådan, jeg ved ikke... Jeg, kommer, jeg, jeg tror, jeg har sådan en lidt en ny energi. Sådan, jeg glæder mig lidt til alt mm. det, jeg skal lave og lave. Altså, det er bare vasketøj og oprydning. <tør> ja. Så det er sådan... Um, ja, ja det, det er meget... Åh, hvor jeg. Oh, så, jeg fedt. Ja, men, <laughs> Helt sikkert. Altså, My work here is done. <laughs> jeg kan måske godt forstå, ja. Hvis man spurgte tilbage mm. et, par, et par gange, så kan man måske høre mig være sådan... Med fordom, men jeg kan måske godt forstå det mm. lidt. Fedt. Men jeg tænker på, fordi at yoga er jo noget af det mindst konkurrencepræget, i hvert fald. Altså mm. min tilgang til det. Så derfor at blive spurgt om det på den måde, det føler jeg ikke, jeg kan svare på. Det kan, det kan I kun svare på. Yeah. Men man kan sige, at og det var også det, jeg sagde før. Altså, det er jo det, som, som jeg i hvert fald synes, at yoga kan. Det kan dels det der med at give den der stilhed. Altså det er også i en af de klassiske yogatekster, Patanjali's Yoga Sutras, det siger han også på sanskrit. Her kommer mit bedste sanskrit. Yoga, sittavreteni, rådder har. Som betyder, at yoga er at stille sindets bevægelser, eller stille din identifikation med sindets bevægelser. Så det er at skrue ned for hele den der chatterbox, som du har oppe i hjernen hele tiden. Så det er at skrue ned for den der aktivitet. Og det lyder lidt til, i at det var den oplevelse, du havde. Mm, meget. Ja, og den kører ellers rigtig meget. Ja, lige præcis. Og det var, det var lige præcis den oplevelse, der fik mig til at blive videre yoga også okay. i sin tid. Jeg se mig om fem år, så jeg. <laughs> never know. Og i de tilfælde, Jonas, det tilfælde, altså det er noget af det andet, yoga kan. Det er at holde sådan et stort fedt spejl op foran dig, og sige, det er det her, du er lige nu. Det er det her, du dealer med, og det er det her, der er dit liv lige nu. Så nu er du tvunget til at forholde dig til det på en eller anden måde. Og det er pissehammerende hårdt. Og det er, og, det er, og det er også det, jeg at, <laughs> at sige på en... en øh, på en meget velartik eller mindre velartikuleret måde før, at, at jo, det er jo ikke fordi, at, at ting bliver nemmere, fordi man dyrker yoga. Altså, det, altså, du har stadigvæk det samme lort, du har stadigvæk det samme skænderier med kæresten, med dine børn, med din chef, whatever. Men jeg tror på, at det der med at vende sig til over tid, og være i det, og være med det, der er, som yoga er et rigtig godt, en god platform for at gøre. Jeg tror, at det gør en mere... Mm, både robust og fleksibel som menneske til at indgå i den her verden, hvor der sker alt muligt lort for os hele tiden. Og det kan godt, jeg sad og tænker, at det kan godt komme til at lyde som, at, det, at man, er, man er et bedre menneske, fordi man, altså at man, er sådan, man pedestaliserer lidt sig selv, og det er jo absolut ikke det, der er meningen. Og det er jo også det, der kan være, jeg tænker også, det er sådan, mange tænker om yoga, at dem, der vi har sådan et selvhøjtideligt et eller andet, ikke? og det, også når du kigger på sådan, altså, repræsentation af yoga i medier, det er sådan, at du skal være en eller anden type, du skal se ud på en eller anden måde, og du skal være, det ved jeg ikke, et eller andet. Og det er bare rigtig ærgerligt, fordi yoga er en praksis, som i sin altså, gængse form er møntet på at hjælpe alle mennesker til at have det bedre. Det var en lang øh, <laughs> Så derfor synes jeg, man skal styrke yoga. Om man starter i et fitnesscenter, om du starter med at finde nogle videoer på YouTube, det er sådan set ligegyldigt. Jeg synes, der er alle måder at komme i gang. Og nu kan jeg se, at jeg selv Jeg har yoga i 10 år, og jeg selv gennemlevet nogle livskriser på den tid. Og for mig er det meget tydeligt, at det, jeg har lært, at yogaen har virkelig hjulpet mig, det har ikke gjort det mindre hårdt at stå i, men det har gjort, at at jeg har en anden slags platform, og håndtere det udefra. Og øh, når jeg sammenligner mig selv med mig selv, præ-yoga, hvor at, at der ikke så, skulle så meget til et freak-out, så, øh, ja, så er det ret vildt at se den transformation. Det kan gøre. Nu ved jeg ikke lige, hvor gammel øh, din datter er, men øh, skal du dyrke yoga med hende? Øh, det gør jeg allerede. Sådan der. Hvor gammel er hun? hun er snart 5 sådan Ej, Fedt med. Så ja, hun har sin egen lille øh, lyserød yoga hvor det er i børnestørrelse og jeg ved fuldstændig hvordan man bruger klokken der, en syngeskål og man laver vejrtrækningshul og alt sådan noget der mm. wow. så. altså hvis det ikke er et call to action så ved jeg ikke hvad jeg er. Ja. jeg er også uddannet børneyogainstruktør, instruktør fordi jeg nemlig ser det som så vigtigt at give børn det her med på vejen som noget der hjælper dem til at navigere i deres liv. Jeg synes lige, øhm, nu har vi, tiden gået rigtig hurtigt, når vi snakker om <laughs> vigtige ting her, så jeg vil lige sige, øhm, lige om lidt så er der nyheder, ja. så vi skal lige have en omgang nyheder, men hvis nu man selv, eller måske en dag øh, ens børn, gerne vil dyrke noget yoga, mm -hmm. hvor øh, kan man så finde dig henne. Man kan finde mig på min hjemmeside, der hedder www.yogalab.dk det er en platform for min undervisning, hvor at, øh, man kan læse lidt om, hvem jeg er, og hvad jeg gør. Og så kan man hive færdig mig derfra. Og det håber jeg, at der er nogen, der vil gøre. For jeg så vil i hvert fald gerne være. dyrke yoga med en spændende mennesker, der kan bruge til noget. Så bliver det i hvert fald også øh, måske lidt nemmere på den mm -hmm. måde at komme i gang i hvert fald. Mm -hmm. Og øh, som altid, så før vi går til nyheder, så skal vi lige øh, høre lidt musik. Ja. Og jeg synes, vi skal høre Imogen Heap med Highland Seek, en rigtig fed klassiker, som... Måske, hvis jeg skulle døre yoga en anden gang, så kunne jeg måske lige have den skruet meget lavt ned i baggrunden lige i mm. sådan. Ja, den kommer her. Og vi er tilbage efter nogle, nogle nyheder. Vi er med noget på spil. Nybegyndernes Guide, det er det, du lyttede til lige nu. Og det, du hørte lige før nyhederne, det er faktisk også det, vi skal, vi skal fortsætte med igen. Her i studiet, der er vi stadig Ida og Jon. Og da vi var ude at lave yoga, der havde vi altså, bare en god yoga-team og en rigtig fed snak med Nana. Og det var noget af det, vi hørte her i sidste omgang. Så her i den her omgang, så hører vi lige nogle små klip, vi har taget ud, og så snakker vi lige lidt om dem. Og det første klip, det kommer her. I vi talte specielt om, da vi var ude og laver bouldering, mm. at det er ikke oplagt, hvis man dyrker meget bouldering, så er det ikke oplagt, at man ligesom kan tage den måde at bevæge sig på, eller de evner, eller den måde at være på, hen i andre kontekster. Mm. Og det kunne ligesom både være en god og en dårlig ting. Mm -hmm. Det kunne dels måske skabe et en slags helle fra, hvad man ellers lavede. Mm. Lidt som du taler om, måske Ida, det er, at stemme der er ligesom, bliver mere selv stille for, der kører hele tiden. Ja. Og så er der måske andre ting, vi lavede, måske, da vi ud ude at danse, for mm. eksempel. Nå, men, så var der, de hed en gang i party man lige kunne tage op af sportspladsen. Lad os Og så bliver dansen på en eller anden måde Udover at det måske kan være fedt at være der i, øh, i øjeblikket, jamen så kan det også blive et middel til noget andet. Mm. Ja. På hvilken måde i det her, du lige sagde, bliver eller kan yoga være? Mm. Jeg tænker, der findes sikkert mange forskellige slags yoga og forskellige måder at bruge og gøre det på. Men i hvilken grad og hvornår er det ligesom et mål i sig selv? Noget, som mm. bare er fedt at gøre i sig selv? Mm. Og hvornår eller på hvilke måder er det mere oplagt noget, man gør, fordi det er godt for noget andet. Altså mm. et middel til noget andet. Mm. Det er et rigtig svært og filosofisk spørgsmål. Øhm, <laughs> man kan sige, altså selvfølgelig kan du, <laughs> det er mere fordi, der er, der, der er en masse forskellige måder, man kan svare på det på. Øhm, altså selvfølgelig kan du sige, at du bliver, du bliver altså seriøst stærk og smidig og fleksibel øh, fysisk af at dyrke yoga. Altså at lave de fysiske ting. Det er sådan helt nede på Mm. Basik ikke. Altså, det, gør, det er jo bare godt, at du kan bruge din krop, at du er eldes så osv. Men det jeg egentlig har lyst til at svare, det er, og det var lidt det, vi talte om før. Vi dyrkede yoga, og som jeg tror, jeg glemte at sige, det her med, vi snakkede om, jeg kan ikke huske, at vi, snakkede om, vi det. Men det her med, at, at yoga er en, det er en praksis, det vil sige, det er noget, du gør hele tiden, og det er noget, du hele tiden har med dig på en eller anden måde. Så hvor, som ikke bare er bevægelsen, men som også er, hvordan du tænker over dit åndedræt, hvordan du begår dig, altså hvordan du behandler tænker om dig selv, og hvordan du tænker om andre. Så får at lige ventet <laughs> det tilbage til det, du spurgte om. Jeg tror, hvis man skal dyrke yoga, hvis man, altså, der er meget lidt i yoga som praksis, der gør det til et mål til noget, men det er det alligevel. Fordi når du er på måten, så tænker du ikke nødvendigvis over, det, der sker rundt om. Men det, du foretager dig på måtten, har alligevel en kæmpe effekt på alt, hvad du foretager dig uden for mm. måtten. Og noget, der er også interessant, det er, hvis man kigger på ordet yoga, så er det både, altså det, jeg sagde lige før, det her med stillesendelses bevægelser, yoga refererer både til den tilstand, man kommer i, men det refererer også til det, man gør, for at komme derhen, når du kigger på det øh, sådan grammatisk. Så det er en beskrivelse af både en tilstand, og en praksis på samme tid. Hmm. Så på den måde er det ret svært at skille ad, og det er også det, der er så vanvittigt fedt ved det, synes jeg, at det er, jeg føler, at det er et sæt briller, du tager på, og på en eller anden måde aldrig kan tage af igen, men det er altså for det bedre, hmm. fordi det påvirker hele dit liv, når du først begynder at dykke ned i det. Altså det her, det synes jeg bare var... Altså det har jeg virkelig tænkt over siden sidst. Det her. Der er virkelig, der sker så meget her. Og det vil jeg gerne ligesom have hjælp til at pakke ud. Fordi jeg er ikke helt sikker på. Sådan Kender du det der, når sådan det lige der er helt klart sket et eller andet fedt? På sådan en, jeg ved ikke om jeg kan sige overvældende, men jeg har brug for hjælp til at pakke det ud det der. Ja, helt sikkert. Jeg sidder så ikke, her. Hemme. Da du hørte øh, øh, Nana sige det der, da jeg spurgte om det her forhold mellem mål og middel, hvad tænkte du så? Jeg tænkte... Det giver rigtig god mening i forhold til det her, vi snakket om om dyrkelse af, af noget til at starte med. At i mange andre ting, vi har lavet, så kan der være en eller anden form for, for mål i, hvad man godt kunne tænke sig at opnå. Og det, man ligesom laver som middel til at opnå de mål. Men her der føler jeg, at de er må måske en eller anden form for symbiose med hinanden. At, at midlet, det her med at gøre noget, kan nogle gange være målet og omvendt. Jeg tror, jeg synes, at det er en... Øhm en fed tankegang er her. Og det er godt, du siger det. Og også noget, øhm, noget jeg har tænkt over efterfølgende. Hvorfor at, at man ligesom ser at de her mennesker, der dyrker yoga, bliver helt opslugt af det. Altså, sådan, at det fylder alt. Jeg tror jeg synes, det er rigtig fedt, og jeg, jeg, jeg tænker også, at man har kunne høre mig være sådan meget sådan wow, hold det op. Jeg tror, jeg forstår det for første gang. Og sådan havde det også lidt. Ja, jeg ved ikke, har du gjort dig nogle tanker, så vi kan udpakke det her sammen jo? Altså, jeg var ret overrasket over, at hun sagde, at øh, yoga, om det lige grammatisk eller betydning af det, altså af ordet var det her med, at det både var en tilstand og en praksis, så det vil sige, altså hvis man skulle sammenligne det med bouldering, for eksempel, jamen, så boldring, det er jo sådan en aktivitet, det er jo kun noget man er, mens man gør det. Altså Markus sagde det om man er ja. vækken. <laughs> men er nok ikke væk i så mange andre. <laughs> Nem, præcis. Altså så så det er jo så mange andre tidspunkter. Det, det kan jo godt være, at man siger, at jeg er en, som er laver boldring eller sådan noget. Men, men selve bouldering måden at være på, det er jo helt klart primært noget, der foregår, mens man gør det. Ikke? Ja, ja. Men, 100%. Og jeg tror, at det her med, at det er både er en tilstand og en aktivitet, eller man mm. sagde praksis. Det var for mig. Altså svaret på, hvorfor det her gæng til skæld mellem mål og middel måske var lidt dårligt. Mm. Fordi den der tilstand, man opnår, lader til på en eller anden måde at være værdifuld nok i sig selv. Mm. Det er ligesom, uden at man behøver at snakke meget filosofi, men som bare det at have en, en, en sund krop, som, hvor man er stærk og smidig, og hun sagde også, at man, kunne blive, man ældes langsommere, så man bliver sikkert gammel eller sådan noget. På en side, der gør det jo, at man kan gøre en masse andre ting. Man kan hænge mere ud med sin familie, eller opnå flere spændende projekter, man vil, eller hvad det kan være. Men næsten ligegyldigt, hvad det er, så er det mulighedsbetingelsen for, at man kan gøre noget det. Og på den måde, så bliver det ligesom bare godt i sig selv. For mig var det svaret, at jeg indså, hvorfor, at lige i den her kontekst, var det ikke sådan, faktisk det helt rigtige spørgsmål at stille. Jo, en, en sjov detalje det er jo selvfølgelig også, at det er der, hvor man virkelig ved, at man snakker med en filosof, ikke? Mm -hmm. Det er, at, ja. uh, ikke alene Rigtigt. får man et svar, men også lige... Det var ikke det helt rigtige spørgsmål. Det var ikke... Hvis du gerne vil have et ordentligt svar, så skal du måske ikke stille på den måde. Eller er det er måske en forkert måde. Ja. Så jeg lærte også, at øh, jeg synes, Nanna var en god filosof. <laughs> det tror jeg, hun vil blive glad for at høre. Det tror jeg. <laughs> øh, og selvom de øh, quotede nogle filosofer, og jeg tænkt, ja, mm -hmm sign on site. Hvad hed den det? Det er godt husket. Ja, ikke også? Det er hej, det Det er også det her med, at man måske i langt højere grad på en anden måde, vi snakker meget om, om man ligesom kan bruge det, man har lært ud over der, hvor man ligesom laver det. Og det kan være, man ikke lige sådan er jeg ved ikke, det er måske meget smart at kunne være stærk og smidig og sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvornår man til en familiekonsamt lige er tvunget til lige at kunne smide sig selv op i en krigere position eller sådan noget. Men, men det er mindsetet, Det er al den ro, al den at den der sindstilling, man får med. Det, der, det man ligesom får ud af omkring sådan livsstil, det, sådan, det kan man bruge i langt højere grad, end jeg synes noget af det andet, vi har lavet. Så både det er altså praksis, men også, at det ligesom er altså en tilstand der kan være i, og ligesom være i den her ro. Ja, jeg tror bare, at jeg synes, at. At hun også siger at det er meget fint, det her med, har der ligesom har opstået livskriser for hende efterfølgende, af hun har dyrket, dyrket yoga, det er ligesom, at fordi hun har det her outlet, fordi hun har den her til, det hun lever ligesom i den her tilstand, hun dyrker det, hun gør. Så de der kriser, de rammer ikke lige så hårdt, og jeg misunder hende virkelig meget. Jeg tror også måske også, det er derfor, jeg synes, det var så nice. Ja, ja, ja. Ja, det var virkelig, det var vildt. Skal vi ikke prøve at gå videre til det næste okay. lille bid, og så... Øh Hør lidt om, hvordan Nana startede mm -hmm. med at lave yoga. Altså, jeg havde selv den der oplevelse, at jeg forvildede mig ned i en eller anden Christi Himmelfart, som jeg nede i Sats, hvor der var, eller det var siddet og findes den dengang. Øhm, og jeg sad, der var mens jeg skrev, og så skrev jeg PUD-ansøgninger. Jeg var sådan totalt stressed out, og altså, ja, alt muligt. Og så kom ind til en yoga-team, og der var bare sådan, og, og lavede det der mens, der var, og der blev bare sådan helt, det blev bare sådan helt, Helt stille ind i mig. Og alle de der krav, jeg følte, der var til mig. Og så altså blev bare opløst. Og det var bare så rart at være lidt der. Så den der ene oplevelse. Altså det blev til sådan en... Det bliver jeg simpelthen nødt til at prøve igen. Det bliver nødt til at forfølge. Så Og man kan jo selvfølgelig sige, hvis man ikke har den der oplevelse, første gang man døger yoga, jeg kigger på dig, Jon, øh, så kan det godt måske være svært at se, hvorfor er det, jeg skal gøre det her igen. Hvorfor skal jeg udsætte mig selv for det her lort igen? Men der som, som jeg tror jeg sagde for, at det er, det er en praksis det er noget, man øver sig, i, og det bliver kun. Jeg kan sige, det bliver kun federe men det bliver det, altså for hver gang. Det giver så meget mere mening. Hvorfor man gør det her? Wow. Altså øhm, det altså, det klip, lige hørte. Jeg tror, at, at det opsummerer meget godt, hvorfor at i hvert fald for Nana, men nok også for mange også andre eller mange andre yoga giver så meget mening. Det er hun, som kommenterer på det her, noget vi har talt om, omkring, hvordan min oplevelse ved at dyrke yoga for første gang sådan rigtigt, og din oplevelse var meget anderledes. Begge ting er, er lige gode, det er lige acceptabelt. Min oplevelse var klart, måske sådan mentalt gladere, men det var ikke mere rigtigt af den grund. At jeg synes, hendes formulering jeg tror også, jeg føler mig lidt ramt måske. Jeg synes, hun siger det rigtig godt, hvor hun siger ikke bedre, men mere meningsfuldt. Ja. Det synes jeg da også er en, måske også bare en klassisk filosof ting at huske på, at der er nogle meget vigtige, værdifulde ting, som er værdifulde, selvom at de ikke er i sådan en ligefrem forstand rare. Eller god Eller dejlige, mm -hmm. måske. Så kan de stadig være måske gode eller værdifulde. Ja, eller okay. Klassisk måske at sige meningsfulde. Ja, hvor øh, jeg, mens jeg stod der, blev øh, mindet om øh, nogle rigtig øh, hårde ting, fordi jeg havde en øh, rigtig dag. Og, og det øh, er bare okay. Så har man sgu en skøddag engang imellem. <laughs> Ved du hvad? Altså, øh, der er faktisk stadig flere klip, øh, vi mm -hmm. skal høre, men øh, vi skal faktisk til at høre noget musik. Og øh, jeg har fundet et endnu et, synes jeg, øh, rigtig lækkert øh, chillnummer som er Fleetwood max Landslide. I took my love, took it down. I climbed a mountain. Og så er vi tilbage igen efter et bare rigtig klassisk, lækkert. Det er en klassiker, den der. Jeg, it would make for the win. Fuldstændig, jeg elsker. Fordi it would make, og særlig en slide. Jeg tror også, det var... Det er jo lige oversiden for Spotify rapped. Det ved jeg ikke, om om siger noget for dig. Øh, jo, jeg vil sige, det var helt klart også en del af mine dårlige oplevelser. Det var faktisk også faktisk Spotify Wrapped. Nej. Jo, jo, jo. Fordi øh, en af de øh, folk, som jeg har lyttet rigtig meget øh, til, det er en af mine gode venner, som har noget fed musik på Spotify, som øh, hængte sig selv. Åh, oh, ja. Yeah. Og øh, så at man kunne se, der var, at jeg har lyttet rigtig meget til hans musik. Øh, så det fyldte øh, rigtig meget i mit hoved, der. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg skal bare... Nu virkede min pointe sådan lidt meningsløs. Så jeg vil bare sige, at Fleetwood Mac and Landslide var en af mine mest spillede i 2023. Mm. Men, øhm... Puha, okay. Og det var også været sådan der i fredags. Ja. Det kom ud. Ja. Oven på alt muligt andet. Ja. Puha. Så var det, måske, var det måske meget fint at have en, at have en dag med, med afslappende yoga. Også selvom det måske virkelig bragte de der tænk langt frem. Mm. De var der meget alligevel. De var der alligevel? De var der. Sådan er det. Okay, så det, er ikke, det var ikke yogaens skyld. Det var øh, ligegyldigt, om du havde lavet yoga eller så havde det været sådan. Det tror jeg nok, ja. Ja. Det tror jeg. Så var der, hvad skal man sige, alle de andre tanker, som ellers kunne have forstyrret det der, som man kan distrahere sig selv med, blev ligesom ryddet af vejen. Mm. Og det gjorde det jo selvfølgelig øh, hårdt, men øh, måske også vigtigt at det være i den følelse, når den er der. Eller alle de følelser der, dem er der mange af. Og øhm, i sidste blok, øh, så hørte vi jo nogle øh, klip fra vores snak med Nana der. Og vi har faktisk, hvad hedder det, endnu et lille klip, som jeg lige synes, vi skal høre og så snakke lidt om, som også kommer ind på det her med, hvordan bevægelserne og tankerne altså, hænger sammen, at det ikke på den måde adskilt, mm. som man måske nogle gange lidt har en tendens til at se det som. Lad os lige høre, hvad det var, hun sagde der. Altså det er jo ikke fordi bevægelserne er adskilt fra filosofien, som er adskilt fra meditation, som er adskilt fra de her undre. Altså det hele er jo sammen. Så det man laver på måtten, er jo virkelig influeret af hele det, hvad kan man sige, øh, tankeværk, der er udenom, og hele den øh, tilgang til mennesker som psykologisk væsen. Så er det egentlig ja. en måske lidt dårlig repræsentation af yoga, ved at vi kun gør det den her en gang? Og måske også som opfølging at hvorfor man burde gøre det flere gange, hvorfor man burde starte og hvorfor man burde, burde altså hvorfor man burde starte og hvorfor man burde blive ved. Det er et stort spørgsmål. Det er et stort spørgsmål. Man skal, man skal starte. Altså, jeg synes jo at yoga burde indføres i altså, fra børnehaven og frem. Jeg synes at alle burde lære det her. Altså for mig er det så altså, vildt at altså bare have de her teknikker til, hvordan du kan altså, regulere dit nervesystem og dermed regulere dit sind gennem nogle simple åndedrætsteknikker. Altså, Tænk, hvis børn lærer det. Hvad for nogle voksne bliver de så til? Ikke? Altså, no. Men det er bare for at sige, at jeg synes, der er så meget i det her, som jeg synes, alle burde lære, fordi man bliver, man bliver et andet slags menneske af det. Simpelthen, man bliver et andet slags menneske af at lave yoga. Og altså, der tænkte jeg, altså, det synes jeg var vildt at sige det der, fordi det, jeg tænker, det har sådan en øh, altså sådan en, en ligefrem god ting. Altså, anden virker jo bare øh, glad og klog og øh, rimelig rolig og stærk og alt muligt. Og så tænker jeg, om det vil jeg da også godt være. Det lyder meget fedt. Øh, men der er også ligesom en anden tolkning, som er sådan... Altså, du kan godt være sådan lidt kuldagtig, ikke? <laughs> ja, det er virkelig rigtigt. Og sådan, jeg tror også, jeg sådan tit ender med at tage det der standpunkt af, at jeg kunne godt være lidt naiv. Fordi jeg hørte det der, jeg er sådan, hun har ret. Hun har ret. Og det kan godt være, at det gør mig tilbøjelig til at melde mig ind i en kult. Altså sådan, det er, nogle gange overvejer jeg det virkelig, hvor jeg sådan er, hvad nu, hvis de rekrutterer mig, og så er sådan, ej, har du ikke en bedre dømmekraft? Men det ved jeg ikke, om jeg har. Altså, nu vil jeg sige, det er jo også lidt at sætte dig på spidsen, ikke? Altså, stille og roligt. Jamen, det lyder virkelig godt. Altså, jeg er meget enig. Altså, men jeg tror... For mig så var det lidt, måske hvis lige man tager den lidt ned. Og lige, altså Fair nok. Okay, hvis du vil derhen. Stille og roligt, ikke? <laughs> altså, så, Jeg tænker, når man har en fordom om øh, den gennemsnitlige yoga-person er på en eller anden måde. Ikke? Mm. Når, så kan det være, at ud over alle de andre ting, som er med til at forme en person, hvor man er grudet op, hvilken sprog taler man, hvem var ens forældre, hvad for nogle muligheder man havde man, alt muligt. Jamen så, hvis yoga ændrer folk på en eller anden lidt, altså måske en lille smule i en eller anden retning, oven i alle de andre ting, som har ført dem derhen, hvor de er, jamen så, så giver det mening, at de har et eller andet tilfælde. Så at de er på en, nu ser jeg på en bestemt måde, lidt i hvert fald. Fordom om, at der er en eller anden yoga-type, er måske lidt rigtig. Ja, yeah. lidt, lidt rigtig. Meget lidt. Måske lidt mere meget lidt, men jeg tror, det er rigtigt. Jeg tror, det er et ekstremt privilegium ligesom at, at, kunne, at kunne afsætte så meget af sådan, sin tid og, og, sit, og sin tilværelse til ligesom at dyrke det her. For det virker jo som om, at det er meget livsændrende, og det virker super rart. Og derfor synes jeg, det er jo nice, at hun ville være sådan, hvis man havde midlerne til det, at alle børn, altså alle burde vokse op med de her redskaber. Det synes jeg det lyder som en vild god idé. For det virker mega nice, og det virker så effektivt. Det er jo bare desværre ikke alle, der har mulighederne for det. Jeg tror også, at jeg godt kan lide måske lidt kritikken i at det her med, at, at vi gør ting, nye ting hver gang, men vi også kun gør det den eneste gang. Fordi er det en god repræsentation af de forskellige ting, de forskellige aktiviteter, man kan dyrke, de forskellige typer personer, man kan være, hvorfor, Vælger man lige præcis det at dykke ned i? Måske er det en, en dårlig repræsentation, at man kun gør det en gang. Men ellers så havde det her radioprogram været 100 år gammel. Altså snart, så ville vi kunne fortsætte i evighed, hvis vi skulle lave, lave yoga i, over en længere periode, for at kunne repræsentere det ordentligt. Men jeg synes, at det er, en, at det er nice. Altså, jeg tror også, det er vigtigt. Jeg tror også, man jeg tror også, jeg synes, at man kan lære ret meget af at gøre det en gang, og have sådan en samtale, som vi havde med hinanden. Altså, jeg sagde det før, så kan jeg lige sige det igen. Altså, der var simpelthen så mange ting, jeg gerne ville have talt om. Mm. Altså, jeg, slet ikke, jeg var slet ikke færdig med det der, og... Men det er, fordi du læser filosofi, og det gør en anden <læst> mm. Eller læste, hedder det måske mere. Altså, det er heller ikke sådan noget, man bliver færdig med. Okay. <læst> øhm. I forhold til de andre ting, vi har lavet, mm. der, er det, der er det som om størrelsen og vægten af de ting vi har talt om med ligesom med, hvem er man og hvordan er man og hvad tænker man over alt som. Ligesom, det er langt tungere altså sådan, det er der bare meget de emner vi tager op er der bare meget vildere. Altså. jeg er der sikker på hvis man spurgte øh, mas om øh, hvad det at spille Counter Strike eller Christopher om at søge så vil jeg sige om det er der da meget fedt, det skal alle prøve jo men det er jo ikke det er jo ikke sådan en fordi de bliver bedre mennesker men fordi... Det er mega fedt. Fordi det er meget fedt. Det er ja. meget sjovt. Altså sådan, det, det, jeg synes, det er fedt. Jeg vil gerne ø, udbrede den, mine gode oplevelser til. Det er en vil, måde at udtrykke sig selv på. Altså, sådan, ja. det, det er sådan væsentligt mere ø, stille og rolig udgave af, jeg har noget fedt, det vil jeg gerne dele med folk. Ikke? Ja. Æ, det er jo ikke sådan en, ø, jeg ved ikke, om man kan sige, sådan en mere grundlæggende udgave af, mm. jeg tror, det ville være bedre, hvis folk var lidt mere på den der måde. Ja. Og, og, og, og, jeg, og, jeg, og altså, jeg synes det også bare, hun var ligesom, øh, konsekvent, da hun sagde, at øh, altså, det burde alle børn gøre. Så selvfølgelig laver hun da også øh, yoga med sin egen datter der. Altså. Det er godt til. det havde også været dobblerat, hvis hun ikke havde gjort det. Men jeg tror også, at det er jo derfor, det hedder en dyrkelse. Ja, lige ja, præcis. Det er jo derfor. Det, der har vi virkelig også svaret på det spørgsmål der. Slam, fuldstændig. Det er derfor, man dyrker yoga. Det er fordi, at man tror på, at der er en reelt forskel for folk, som dyrker det. Og man tror på, at der er en reelt god forskel, om man dyrker det eller ej. Altså ikke, om man er, at man er bedre mennesker, men at man, jeg tror, at man synes, at man bliver et personligt et bedre menneske. Ja, helt enig. Mm. Jeg synes, en ting som en meget fin balance, som Nanna også prøvede at gå, det var netop det her med, altså hun vil jo ikke sige... Jeg tror ikke, hun sagde, man bliver et bedre menneske, eller det er bedre. Mm -mm. Men det var så meget... Hun var, hun, var, hun var lige ved at komme til at sige det hele tiden. Yeah. Eller hele Et par gang. Mm -hmm. Æ, og hvis man... Jeg tænker alt andet lige. Hvis man har... For eksempel, man siger, om det er godt at være mere opmærksom eller lave de her meditative ting. Sådan så, at man har det der med sig hele tiden, når man tænker på den der måde. Så ligger der vel også... Hvis man gør det hele tiden så lægger der vel lidt en eller anden implicit værdi i det. Altså at, fordi ikke alene sagde hun, jeg synes det er fedt, jeg gør det for mig. Men hun generaliserede det jo rimelig meget mm. og sagde, altså det burde. Ja. Yeah. Altså ikke bare, at det kunne være fedt, men det, det er jo, burde man gøre. Det, og det burde ikke man alle, alle gøre. Altså det er jo, jeg tænker, det var en, en ret forsigtig måde at sige noget ret vildt på. Ja, yeah. Og, jeg, og, jeg, og nu har jeg jo kun gjort det den her ene gang, og jeg tror, jeg synes, at man jeg vil sige mig meget enige i, at, at det, er, det er fedt sagt. Ikke det, her, igen, ikke det her med, at hun siger, fordi jeg laver yoga, så er jeg et bedre menneske, jeg er ikke laver yoga. Men langt mere sådan, vi, hvis alle gør det, kunne det være godt som helhed, som samfund. Mm. Ja, og det tror jeg egentlig er meget fedt, uden at man er sådan der... Jeg er objektivt et bedre menneske, fordi jeg laver yoga. Ja det, var ja, det havde da bare været den perfekte måde at skræmme alle folk væk på i ja. hvert fald. Og det øh, var altså, heldigvis overhovedet ikke den vej, jeg havde. Overhovedet heller ikke. Altså, det var altså, ikke... Sådan, øh, jeg var sådan, det, det, jeg fik ud af at være i nærheden af hende, altså, og, nej. At hende og gøre det der. Altså. Nej, overhovedet ikke. Og det var også det, jeg var sådan... Jeg tror virkelig på det, hun siger. Altså både fordi, at hun var et sødt og ret menneske, og jeg virkelig fik noget ud af den time, vi ligesom havde med hende... Øhm, men også fordi, jeg tror virkelig på altså, det, hun siger med, at det ville være godt, hvis man alle i hvert fald prøvede det. Øhm, og alle ville ligesom kunne få noget ud af det. Jamen, jeg tror på det. Helt naivt måske. Jeg tror på det. Jeg er blevet, overbe jeg er blevet overbevist. Nej, <laughs> <tryk> ja, altså... Jeg vil sige, der er da også noget... Altså hvis lige, nu føler jeg lidt, at jeg var lidt for grov at nævne og sige kult og sådan noget. Det altså, er okay. En, en, øh, hvis lige jeg skal øh, trække lidt i land, så synes jeg, at en vigtig øh, ting ved en kult, det er, at der kommer øh, nogle andre og fortæller en, hvordan verden er. Og så øh, når der er nok folk og en gruppe omkring en, der siger, at sådan er verden, så, er verden sådan. så bliver det meget nemmere at tro på at være en del af det. Mm. Men hvis det der yoga er rigtigt, og det lader det virkelig til at være, så, altså, og at man selv kan opleve det der, ved at øh, øh, lave nogle bevægelser, og tage det stille og roligt og sådan noget. Altså, ja, hvis man selv kan opleve det, uden at der er folk, som har brug for at fortælle en, hvordan det er, det synes jeg er, er meget lidt kultagtigt. Ja, det er øh, rigtigt. Selvom jeg er sikker på, at man sagtens skal finde, nogle øh, folk, som bruger det i sådan en mere kult sammenhæng. Jeg ved for eksempel, at øh, øh, jeg har nogle øh, gamle, hvad hedder sådan noget, venners venners ting, som øh, ligesom gerne vil blande øh, kristendom og yoga, som har lavet en, øh, øh, faktisk lavet sådan en Christian-yoga-uddannelse. Okay. Øh, okay. Hvor at det er jo lidt sjovt, at tag det der, som kommer et helt andet sted fra, og så tag det over i en ny, øh, i en anden kontekst, og ligesom, at jeg tror, hun og de andre, der er med på de der kurser, har vel virkelig føler at de kommer tættere på Gud, øh, når de gør det der? Det gør de helt sikkert. Øh, jeg tror ikke, det var den slags yoga-team, jeg ville have lyst til at have. Jeg tror, jeg... Og det var heldigvis ikke den yoga-team, vi var til. Det var det heldigvis ikke. Men, det var meget øh, meget anderledes. Øh, Endnu en gang, så går tiden, og hvad hedder det, vi har øh, selvfølgelig øh, mere øh, musik, og øh, den her gang, der skal vi høre øh, et, øh, et cover, jeg synes er rigtig fedt, et cover af en lækker klassiker, og det er selvfølgelig Jale øh, Nimes' Toxic. Den kommer her. Hvad siger du? Britney Spears' Toxic, er det en evig klassiker? Altid. Elsker, elsker Britney Spears. Og alle udgaver øh, og stilarter af toxic det er acceptabelt min bog, tror jeg. Altså, jeg har også hørt, at altså virkelig, nogle virkelig hårde metaludgaver og sådan noget, det, det må være et godt nummer. Det er det altså Når det bliver har så hårdt. Ellers vil det jo ikke blive kravlet så hårdt, lige præcis. Det var, det var en ret god måde at sætte det op på. Vi er nået til øh, sidste, sidste del af den her udsendelse. Og øh, vi skal snakke. Øh, igen skal vi lige øh, lave en enkelt kommentar til øh, noget af det, vi har fået ud af vores interview med Nana. Så lad os lige høre øh, et klip mere, mm. og så øh, se, hvor langt vi når. Ja. Det kommer her. Så man kan ikke sige, at man sådan kan starte et sted, og så er der ligesom en eller anden læringskurve til, hvordan man bliver bedre til yoga. Mm, nej, for, altså fordi bedre, det implicerer det her med, at der er noget, mm. ja, der er det der konkurrencelement. Altså, jeg tror, hvis du, hvis du begynder at tænke bare en lille smule yoga, så er hele livet den læringskurve. Mm. Og I efterhånden kommer det til det at tænke på, så altså ligegyldigt med, hvad pokker, jeg foretager mig. Jeg kommer aldrig til at mestre noget som helst. Jeg kommer aldrig til at mestre, hvordan jeg er. Ja, det ved jeg ikke. blid ved mig selv, hvordan jeg er et eller noget. Men det er også bare en anledning til at øve mig hver eneste dag. Og have det top of mind. Ja, for det, det var jo så mit andet spørgsmål. Det er, altså, øver man sig så ved at tage alle de her øhm, kvaliteter, yoga har med ind i ens liv? Så man øver sig ikke kun ved at dukke op til yoga øh, træning mm. hver mandag fra 2027, mm -hmm. men øver man sig også til yoga ved at tage sådan, den spirituelle det der sind med mm. videre. Det synes jeg helt klart. Ja. Det synes jeg man gør, og det er også øhm, jeg har lidt en tese om at altså jeg tror simpelthen ikke nogen der er nogen der er begyndt at dyrke yoga og har fået det værre eller er blevet værre mennesker. Jeg tror, det har været hårdt, og der vil være mange hårde øjeblikke, men jeg tror ikke, der er nogen, der kan sige, at jeg begyndte at dyrke yoga, og jeg fik et dårligere liv. Jeg tror, det vil være meget det modsatte. Jeg synes, jeg hører meget det modsatte, at fordi det både giver noget, noget fysisk og noget psykisk robusthed fleksibilitet. Så altså på den måde, så synes jeg i hvert fald også, det som øhm, det, der er blevet sagt før med, at det ikke er oplagt, at... Hvis man, nu kan man ikke se min anførselstjerne her, bare tager hen i sit fitnesscenter, eller hvad det nu kan være, mm. og så gør man bevægelserne uden at tænke over det, så, så det er det i virkeligheden ikke yoga. Så det er det en eller anden øh, sikkert helt udmærket og fin mm. workout. Hvis ikke man hvad ved jeg, tænker på den her måde, eller tager de andre ting, som følger med, Mm. De her forskellige serier og bevægelser. Nej, mm. det vil jeg ikke nødvendigvis sige. Jeg, altså, min egen skældsættende oplevelse med yoga var et fitnesscenter. Det var på sådan et hold med, med folk, der ran rundt og smed vægte rundt om. Og sådan, hvor som var den der mm. fitness-yoga-agtige <laughs> ting. Ikke? Men hvor jeg havde alligevel havde den der oplevelse af, ja, hvor du bare blev helt stille mm. inde i mig. Altså, jeg lige en første lille kommentar, ikke? der grunden til, at jeg spurgte om det der med, hvis man tager fitnesscenter og gør det der, ikke? Det er faktisk, fordi det har jeg gjort. <laughs> og jeg vidste det ikke. <laughs> og det, var faktisk, øh, det har jeg slet ikke fortalt. Det synes jeg faktisk var ret, for mig en ret sjov ting ved at være derude. Det var, at... Øh, hvad hedder det? Jeg har nogle gange til at tage ud af træner. Og så øh, løber lidt, gør nogle ting, så sveder lidt. Og så strækker ud bagefter. Mm. Og... Øh, så har jeg fået vist, om du kan strække ud på den der måde, og lave de der stræk, og så sådan og sådan. Og nogle af de der ting er blevet vist, ikke? Det var det, vi gjorde. Øh, så der er en eller anden, som... Øh, altså, Men du havde ikke oplevelsen af, at det blev helt stille? Altså, jeg har ikke, der var ikke noget meditativt over det. Det var bare ligesom en god måde, at sådan nogle allround round stræk. Ja. Yeah. Øh, så jeg lige præcis... Øh, det var også øh, altså, totalt fejhold ikke at sige det. Men øh, altså lige præcis det, at lave bevægelserne, men uden noget som helst, altså det specielt overordnede tanketing. Øh, det var derfor, jeg synes, det var et spændende mm. spørgsmål. Fordi har jeg, har, har jeg så løjet, når jeg har sagt, at jeg ikke har dyrket yoga før? Nej, øh, det tror jeg ikke, jeg synes, du har. Okay, jeg har også stået i meget øh, mig, Svedi, øh, 3.G, med samme pisse, okay... Sammen med alle mulige andre fra min klasse og min idrætslærer synes lige, vi skulle lave noget afslutningsvis yoga. Det er heller ikke helt det samme som det, vi har, og det, det, det vi var ude at lave. Og det synes jeg bare er en. Øh, ligesom, øh, altså sætter lys på den vigtige forskel, der mm. er med det her, vi har nævnt, og som også Nana har talt om. Alle de andre ting, der følger med rundt om, som vi jo ikke har været så konkrete på, hvad alle de andre ting er, øh, hvilket jeg gerne ville have hørt mere om. Men ikke desto mindre, så er der jo ligesom alle de her andre ting, som øh, hænger sammen eller hænger ved øh, de her serier, bevægelser, strejk og positioner og øh, figurer, man har. Øh, og det, det synes jeg faktisk bare var ret sjovt, at, øh, at man lidt, tror jeg, øh, kan skille det ad, men så ikke helt. Altså fordi det er bare øh, altså, rigtig fint på den måde der. Jeg, jeg har i hvert fald haft god glæde af det, uden at vide, at det var det. Jeg tror også, altså... Og jeg kan godt lide det her med, at vi har snakket ekstremt meget om læringskurver. Jeg tror, jeg tror vi har spurgt alle, hvad er læringskurven? Øh, hvad vi har vi lavet indtil videre? Jeg tror bare, at, at det, det gør mig ekstremt godt, at der ligesom ikke er en eller anden form for sådan, du starter her, og så bliver du, du kan selvfølgelig altid blive bedre, men altså, det er hele tiden den her frem- og tilbageveksling, og det er langt mere, hvad du gør, altså, du bliver langt mere, altså, du bliver i langt højere grad dygtigere til yoga-dyrkelsen, hvis du indlever dig i det, og ikke bare tager til træning mandag fra 20 til 21. Det vil faktisk være lige nu. Mm. <laughs> øhm, men, så jeg tror også bare, at det det her med, at øhm, at det adskiller sig sindssygt meget, i en langt højere grad, end jeg egentlig havde regnet med. Men, ja, altså, for mig at se, og øh, for også ligesom, at komme ind på, hvad det ligesom havde gjort for mig, det gjorde mig sindssygt godt. Og det tror jeg også, jeg har nævnt før, det kan man nok også høre på optagelserne ude fra Nana af. Øhm, der var helt roligt, der var helt stille. For første gang i lang tid, jeg har haft nogle lidt stressfyldte måneder. Og det her med, at vi så skulle ligge til allersidst, og vi fik sådan en ærte det maske over hovedet, og vi skulle ligge med sådan en tæppe, og sådan, hun var sådan, så skal I bare koncentrere dig om, hvad I ser på indersiden af jeres øjenlåg. Og i alle andre, jeg har været i det der før, hvor jeg sådan, nu skal jeg ikke tænke på noget. Og min hjerne har bare kørt bla bla bla. bla, bla, bla men der var altså sådan, der var ikke noget altså sådan jeg kan ikke engang tænke tilbage til hvad jeg måske tænkte da jeg lå der, sådan, der var bare jeg så bare indersiden af min øjenlåg. mega mærkeligt og, øhm, og det var virkelig virkelig virkelig rart der kom hjem, var var sådan helt puff, bumpet men på sådan en god måde sådan wow tænk at, tænk at det er at det er muligt ja jeg synes det var øh, jeg synes det var lidt vildt det er en oplevelse, jeg... Og det var også derfor, Nanna gør det. Det er fordi, at den oplevelse, hun har haft, hun gerne have andre skulle have. Jeg tror også godt, jeg synes, at andre burde få den oplevelse, jeg havde. Altså, jeg kan i hvert fald godt være... Jeg tror også, jeg ville være enig. Jeg tror også, at langt de fleste folk vil få... Mm. Jeg tror, at langt de fleste folk vil have lidt bedre mulighed for at udleve deres udgave af det gode liv, hvis de også lavede en lille smule yoga i hvert fald. Det tror jeg også. Ja. Nu snakkede vi om kult før musikken. Det kunne godt være en kult rekruttering, det her. Det er det ikke. Det er et bare det er et call to action. Det er simpelthen, øhm, måske, prøv. Ja, måske prøv det. Ja. Æ, og, måske også prøve det med en, en gang. Og der synes jeg øh, også, at det var en sjov, den der... Øh, som jeg heller ikke har hørt før, som også var overraskende for mig. Altså, at... Øh, man er evig nybegynder. Mm. Jeg synes, det var lidt meget at gå til at sige, at man aldrig, aldrig mestrer det. Men det var faktisk det, hun sagde jo. Ja. At man skal gå til det som nybegynder hver gang, selvom man har gjort det i 10 år. Så kan man stadig udforske stillingerne der, og man kan øve sig i hverdagen. Hvordan man så egentlig gør det, når man tager, hvad der sker på moden med sig videre ud i verden. Ja. Jeg synes faktisk øh, med de ord, så øh, øh, synes jeg øh, lige herfra, at vi lige kan sige øh, endnu en gang tak til anden for mm. noget god yoga og for at sætte en masse øh, fede tanker i gang. Der er stadig rigtig mange ting, øh, jeg gerne ville have talt om. Øh, altså, hvordan kan man vide, hvis man gør noget i 10 år, og man gør det på en bestemt måde, men man aldrig kan mestre det men har en idé om hvordan man gør. Hvad betyder det? Øh, det synes jeg var lidt er mange spørgsmål. Det synes jeg var lidt spøjst. Øh, og også en anden ting, som øh, jeg også har tænkt over, det er det her med efter vi har prøvet det, hvordan kan det være, at det primært er sådan en øh, kvindelig ting i dag mm -hmm. at lave yoga? Øh, det jeg følte ikke min mandlighed var øh, i vejen, eller, eller sat på spidsen, eller sat på spidsen eller, der tror jeg, der er bare noget at... Øh, det er nogle fordomme. Øh, og der ved jeg også, at, øh, jeg tror ikke lige, at sagde det så meget her, men sagde, at øh, hun ville i hvert fald gerne have øh, prøvet at sætte noget yoga op øh, til mænd også. Mm. Øh, så det kan man jo prøve, hvis ja. man er, er sådan en og har lyst til det. Helt sikkert. Altså, jeg har snakket ligesom, med anden om, og jeg vil også, det tror også, jeg vil sige tak for, altså tak for at hun ligesom havde mulighed for det her og og af studie det var et sted Gentofte, øh, 108 øh, yoga tak fedelokaler. Øh, mega hyggeligt at vi kunne være at vi kunne være os øh, og så har hun et introhold fra januar hvis hun vil sætte op mm. så øh, der kan man nok godt, der kommer hun nok til at møde mig igen nu sagde jeg også det med dans men jeg tror faktisk at jeg har øh, at det faktisk jeg mener det den her gang jeg mente også det med dansen jeg har bare ikke haft tid til det. Men, øhm, jeg er spændt på at høre, om yogaen vinder. Det, det tror jeg. Altså, det var virkelig en wow-oplevelse. Jeg synes, alle alle ligesom burde prøve det. Det er jo, Og det er jo ligesom alt det her, det handler om. Men ja, igen for at være sådan lidt øh, navlpindende. Do it! <laughs> Med øh, det call to action, så synes jeg, at vi skal øh, sige tak til yogaen. Ja. Yeah. Og så runde øh, den her episode af med lige at tale om, hvad der skal ske næste gang. Ja. Hvad skal der ske næste gang, Ida? Jamen, modsætning til, øh, til alt andet, vi har, hvor vi har været ude, i hu ude af huset, og, og det ene og det andet, så skal vi, øh, vi skal være her på 24-7, øh, og så skal vi snakke med en, øh, en coach øh, og, en, og en psykolog. Og øh, vi skal snakke lidt om, hvilken proces vi har været igennem, og hvorfor, at man ikke kun som os, hvad, altså hvad vi ligesom fik ud af det, og hvor, hvorfor, hvad, hvad for nogle ting, der skete i os, men også hvorfor, at det som alle mulige andre, også at man måske kun prøver en ny ting, af alle de mange ting, vi har lavet. Hvorfor det er vigtigt, at man, man prøver øh, at udfordre sig selv, og prøve nye ting, og at man nok heller aldrig bliver for gammel til at gøre det. Ja, så øh, det er virkelig også spændt på at få nogle, øh, hvad skal man sige, mere øh, lærte og måske lidt mere teoretiske. Yeah. Det bliver mindre praktisk, når ikke vi er ude og prøve noget nyt. Men øh, jeg tænker også, der er sikkert, jeg er ret sikker på, at øh, der er en masse nye ting også at opdage, når vi taler med øh, de her kloge folk, som jo er vant til at øh, sætte folk i gang og vide noget om, hvad der kan stående se, og hvordan man kan holde sig i gang og det her, som jeg tror at et andet blik på mange af de spørgsmål vi har stillet øh, rigtig mange gange til de folk vi har været ude med. Ja, og sikkert har nogle rigtig kloge svar til nogle ofte stillede spørgsmål, for det tror jeg de bruger rigtig meget tid på. Ja, ja, ja. Og så er det jo også bare spændende, fordi at det næste afsnit, jo bliver det sidste ja. vi skal lave i den her omgang, så øh, så det bliver også bare øh, det bliver også en slags afslutning og et afsnit på den måde. Ja, så so modigt. Øhm, men også øh, vildt, ja. crazy. Det bliver mega godt, jeg glæder mig. Det jeg glæder jeg. mig også, for uh, også at få den vinkel på det. Mm -hmm. Så øh, med de ord, så synes jeg, at vi skal høre det sidste stykke musik i den her omgang. Og øh, det er et nummer med lidt mere energi. Nu hvor vi er, måske lige fået vores øh, spirits op. Og det er selvfølgelig uh, Florence plus the machine shake it out like old friends here to your out I love you.